Siinä vaiheessa Annekin oli tajunnut, että jotain oli huonosti ja kysyi. Mikä sinua vaivaa, sinähän olet aivan harmaa. Yritin selittää, että halvaannuin äsken hetkeksi rattiin, mutta se ei tuntunut sairaanhoitajasta uskottavalta. Vaihdoimme paikkoja ja Anne istuutui ratinääreen. Kotimatka sujui hänen ohjauksessaan turvallisesti. Kun mittasin kotona verenpaineeni,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 Mutta emme uskaltaneet antaa enää tehtävää heille. Sairasloma kuluikin satamassa venettä kunnostaessani. Hiomakoneet huusivat monta viikkoa yhteen putkeen, sillä olin saanut avukseni muutamia ystäviäni, joiden kanssa koko venevanhuksesta luotiin uudennäköinen kaunotar. Rakensimme veneeseen vielä lähes metrin pituisen keulapiikin vanhalla venekielellä Puksröötin